hoofstuk 39, 21 januari 2017 om 8, 33. Ek het nou ja toe gegaan in my hart, en toe sien ek, hy staan voor my met sy vriendelike gezig. Die mooiste vriendelikste aangezig, hy is altyd vriendelik. Maar ek dan nie sak of ek sonde gedoen het en in my hart sleg voel of Verbid, of enige slechte gevoel in my hart het nie, as ek nou omtoe gaan, is hy nooit verbitterd en kwaad vir my nie, hy blameer my nooit nie, hy het nooit een oordeelende gezicht, veroordelende gezicht nie, niks nie, hy is altyd so liefdevol, en hy hou so, soos een sopkommietje na nou my toe uit, met swaardrinkgoed in, en ek dink to in my siel, vader, wees my nou, dat ek een beker gaan moet drink, en, het sal sekkie nou iets wees, wat nou in my lewe, oor my sal kom wat baie bitter is, maar ek weet ook dat alles wat uit Jashua sy hande kom, altyd iets goeds is, al is dit een, beter, een bitter ding om te drink, dit sal iets wees wat goed is vir my siel en ek denk aan Jashua sy eie woorde voor sy kruisiging in Johannes 8, 18 vers 11 waar hy gesê het, die beker wat die vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie, en ek sal ook die bitter beter beker drink wat vader my gee, en ek vat het, en ek begin dit drink, maar dit is nie bitter nie, dit is ietsie soos bruin bovrol, donker zwart bovrol sop, of thee, en ek, ek is so my prud is voedsam, en is warm, en het vloe in my binneste, en is vreselik lekker, my hart voel so warm, soos, soos hierdie voedsame drankie, wat vader vir my gegeet, en mens verwag baie keer iets slegs, soos jy verwag oordeel van die asomer, en kry jy altyd liefde, Jy verwag altyd iets slegs, maar dan gee jasua altyd jou iets heeltemal teen jou eie verwachtinge in. En direct dan nou, jasua weer so kom ek jy na my toe uit, maar hierdie keer is het soos romerige hoenersop met kraie in. En toe, toe ek eerst soos slik vat, voel ek, maar ek is die sop. Dit is my wonderbaarlik hoe jasua my en die gees laat voel, ek is alles. Ek, ek voel, ek is ook die sop. En ek het nie meer die menselike lichaam nie, maar ek is die sop, terwyl ek dit drink ook. Dit is baie onbeskryflik. <laughs> to sê Joshua vir my, dat ek nooit zonder kos sal wees nie. Ek sal altyd kos hee om vir ander mens te kan gee. To sê ek skiel ek een stuk brood en ek ervaar hoe mens een stukke van my eet en om in die sop te doop. En hy sê vir my... Ek sal altyd iets te ete hee om te gee vir iemand, want ek het self die kos en die brood geword, omdat ek hom geëet het. En ek is ontsaglik dankbaar daarvoor, jasjua, en ek weet, ek kan nie nou een wonderwerk doen en brood en dinge vir mense gee nie. Maar in die tyd wat ons niks gaan hee om te eet nie, weet ek ek sal kan, ek weet jasjua gaan dit vir ons gee, En dis ek om my moet nou na nou om te kom, so ons ons self nou kan voorbereid vir die tyd wat kom. En as ek nou brood en wijn en sop en allerhande wonderlijke dinge geword het, sal ek dit hee, op die dag wanneer dit noodzakelik is, om verander te gee, om om te kan weerleef. En toe ervaar ek skielik, ek en die Asua is boe, prachtige, sonnige tuin met gras en roosbome, is, en is amper as of ons, op ons mage, op ons ma, net al boel, er zweef en er hang, en en dat het kyk, en dit is net so'n lekker fantastische sterk gevoel in my hart, so'n vol gevoel. En toe Dikteria so, eers die 23ste januari, Dikteria so, had toe vir my, ek omvou die hele aarde in my liefde, die liefde is al wat saak maak, die liefde ken geen toren, vijandskap of grimmigheid nie, die liefde is nie nog op diep, toernig op die wat swakker is nie, maar het geduld, lankmoedigheid en sagmoedigheid. Soos 'n moeder wat haar swak babietje teen haar boors vasthoud en geduld met hom het, soos ek met jylle. Sagies en teer laai ek jylle na beter plekke in jylle gemoedere, wanneer die storms om jylle losbreek en dreig om jylle booitjies om te tiep. Slechte dinge omgewe jylle, so dat jylle sterker kan word daardier, maar my liefde en my trou verlaat jylle nooit. Ek stier verlichting vir jylle en maak die storm stil. Ek bring kalmte op jylle woeste waters en genees jylle gebreekde harte. Ek sal jylle nooit ooit verlaat nie. Ek lei jylle uit Babylon en bring vreugde vir die waar die groot hoer verlaat. Ek gee, gee en gee myself en my woord en dade van liefde sal nie leeg terugkeer na my nie. Ek het nie ginstelinge nie, net geliefdes, Geliefd is wie ek stuif ten my bors vasthou en versterk vir die toekomst. Ek verjaag die donker onheilswolke en oordak jylle met my vlieels van helder jimmelse lucht en die wie my lief het versterk, het, versterk ek met my jimmelse voedsel wat in der ewigheid nooit sal verminder nie. Ek weeg elke mens en geef hom die basis een geestelike voedsel, maar vir die wat my lief het, geef ek meer en meer so die voedsel by kan bly met sy geestelike groei. Elke mens ontvang net soveel as wat hy wil hee, en ek oordeel die harte net met my liefde. Gesiend is elke mens, gesiend is elke hart, en daar waar ek swart harte vind, sien ek hulle ook, want die sien is daar eers nodig, so dat daar licht kan inskyn wat die duister sal verjaag en die weer sal herstel wat uit die hart verdwijn het tydens die nacht van smarte in daar hart. Gesiend is elke hart, dag of nacht, my son skyn verewig, all main